ויבואו לילה, ויקיפו על העיר. וישכם משרת איש האלוהים לקום, ויצא, והנה, חיל סובב את העיר, וסוס ורחב, ויומר נערו אליו, אהה, אדוני, היכן נעשה? ויאמר, אל תירא, כי רבים אשר איתנו מאשר אותם. ויתפלל אלישע, ויאמר, אדוני, פקח את עיניו ויראה.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 ויולך אותם שומרונה. ויהי כבואם שומרון, ויומר אלישה. אדוני, פקח את עיני אלה, ויראו. ויפקח אדוני את עיניהם, ויראו, והנה בתוך שומרון. ויומר מלך ישראל אל אלישע, כי הוא אותו אותם. האכה <עקה> אכה, <עקה>, אבי. ויאמר. לא תכה, האשר שבית בחרבך ובקשתך, אתה מכה?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 והנה צרים עליה עד היות ראש חמור בשמונים כסף, ורוב הקו דביונים בחמישה חסף. ויהי מלך ישראל עובר על החומה, ואישה צעקה אליו, לאמור, הושיע, אדוני המלך! ויאמר, אל יאשיעך אדוני, מאין הושיעך? המן הגורן, או מן היקב? ויומר לה המלך, מה לך?